sau album Petrica Mățu stoian spune așa, când sensibil și melancolic, când ironic, când ironic cântecele mele nu reprezintă o proiecție a trăirii a, mele, mele. Sunt sentimente general umane. Și totuși să vedem ce se întâmplă în cântecul lui Petrica Mățu stoian Devine satiric? Dragostea e un păcat? Vom vedea. Uite cum trec ani și m a trânit dușmanii. Dușmanii și mândrele, îmi albiră timplele. Uite cum trec ani și m a dușmani dușmanii. Dușmanii și mândrele, îmi albiră timplele. Dar eu pot, știu cum să fac, eu le fac, eu le desfac. Mândrele le bag în boală și dușmanii fac să moară. Da jos ochii ce să fac, eu le fac, eu le desfac. Mătrele le fac în boală și dușmanii fac să moară. Așa Dușmanii îi omenesc și mândrele le iubesc Să știe că și cineva că a fost om la viața mea Dușmanii îi amenesc și mândrele le iubesc Să știe că cineva că a fost om la viața mea Dar eu pot știu ce să fac, eu le fac, eu le desfac Mândrele le plac în boală și dușmanii fac să moară dar eu spot, pot, ce să fac Eu le fac, eu le desfac Mântrele le bag în boală Și dușmanii fac să moară Mâna, Iops! Și așa Dușmani îi dau din drum, dar cu oamenii nu mă pun Mândre din mână nu scap, cu bătrâneța ce fac dușpanii îi dau din drum, dar cu ani nu mă pun Mândre din mână nu scap, cu bătrâneța ce fac da eu sforț, știu ce să fac Eu le fac, eu le desfac Mândrele le bag în boală Și dușmanii fac să moară da eu sforț, știu ce să fac Eu le fac, eu le desfac Mântrele le bag în boală Și dușmanii fac să moară hey! Așa e am uitat, doamna, vă rog să. Păi, cum nu e asta, a fost ieri, așa schimb eu la moier, Ne de pe o zi pe alta, nicio nanoma de gata. Că mâin astea-s n-am fost e, Așa schimb eu la muieri, ne schimb de pe-o zi pe alta, Niciuna nu mă dă gata, Când mă îmbram, mă duc și vin, Bărbații scofricani sunt, Că le iau nevestele, Și le sucesc vințele mea! Și-așa... Ami bovnici-n tot de la un capăt la altul Stau cu una cu alta, așa au făcut și tata Ami bovnici-n tot de la un capăt la altul Stau cu una plecu cu alta, așa o făcut și tata Acum mă-mbrac, mă duc și vin vă sunt o frică în Că le iau de vestele și le suciesc din țile și-așa, și și Când o fi de noi mai fi, La capul meu o veni, Tate mândrele din sat, Care gurița mi-o dat. Când o fi de noi mai fi, La capul meu o veni, Tate mândrele din sat, Care gurița mi-o dat. Mă vreau, mă duc și vin, bărbați scop fricansen, că le iau de mesele. Cine sunt gestitele? Când mă vreau, mă duc și vin, bărbați scop fricansen, Pur pe o parte paleria și mai iubesc cu Maria. Hey! Iaus! De tu-i tu, tu necas, mai frace, numai în de pace, Ce să fac unde s-o las, îmi zice să o iau acasă. De tu-i tu să tu mai frace, numai mai de pace, Ce să fac unde s-o las, îmi zice să o iau acasă. Zic, o că ce să fac, cum să ne mai scot la cap, Muierii ce să-i mai spun, cum să-mi las amanta în drum, Zi mai frate, cum să fac. O să le mai scoate la cap Moierii ce să mai spun Cum să s-am luat sabata-n drum <fixi> <fixi> <fixi> Mi-e drag de ele amândouă Una e alta e nouă Nevastanță-ne de casă, Da amanta mai frumoasă. Mi-e drag de ele amândouă, Una-i veche, alta-i nouă. -ne de casă, Da amanta mai frumoasă. Zic o stică, ce să fac, Cum să mai scot la cap, Muierii ce să mai spun, Cum să-mi las amanta-n drum. Zic o stică, ce să fac, Cum să mai scot la cap, Muierii ce să-i mai spun, Cum să-mi las amanta-n drum. Zi! Zi, nu-ți-ar fi greu dacă ai fi în locul meu! Aș face o lege nouă și le-aș spinde pe amândouă. Zi, fratele nu-ți-ar fi greu dacă ai fi în locul meu! Paș pe camarnicea nouă și aș Zicostică ce să fac, cum să le mai spola cap, ce să-i mai spun, cum să-mi las drum. Zicostică ce să fac, cum să le mai spola cap, ce să-i mai spun, cum să-mi las drum.